Jag ska nämna några ord om bakgrunden så det är viktigt att komma ihåg att det är en väldigt mångskiftande. Framförallt så hade vi problemen med, eller man såg att det var ett problem med invandringen till städerna. Den begynnande industrialismen och det här drabbade landsbygden. Ett annat problem hade det var emigrationen som hade varit väldigt omfattande. Och i slutet på 1800-talet så var det en ny våg. För att mäta det här så arbetade hushållningssällskapen väldigt energiskt på att försöka att utbilda landsbygdens kvinnor framför allt. Och, så kvinnor var en viktig målgrupp. Och det andra syftet var som sagt att försöka vara folk i Sverige. Det var flera föreningar och institutioner som hade bildats på 1800 talet Vi kan nämna Skansen Nordiska museet. Och det är såna här bevarande institutioner. Det gällde att hålla kvar lite av minnet av den gamla kulturen. Sen har vi andra typer som handarbetets vänner. Och vi hade en etnolog och konstnär i Stockholm. Han var skåning från början, men han hette Nils som Mandelgren och han. Eh, grundare en söndagsritskola för eh, ha hantverkare och det blev så småningom konstfack. Det var många eh, föreningar av den typen som bildades. Och då man säga vad fanns det då för förutsättningar på landsbygden? Ja, åtminstone här i Siljansdalen så var det ett eller hela Siljansområdet ska vi säga, så fanns det ett enastående det kunnande om textil. Kvinnorna vävde Ylle och lin Bandvävning var utvecklat Och man var mycket duktig i broderi Sen fanns det skinnberedning Och skinsömnad Och man hade praktiska Kunskaper hur man behandlar Järn och trä Och näver Och andra koppar naturligtvis Korgar i rot och spån Det var alltså vardagsnödvändigheter Man sysslar med och det framställdes på den egna gården och i den egna byn. Varje by i princip hade en smedja. En väldigt viktig sak att komma ihåg också det är herrarbetsvandringarna ner till Mälardalen. De arbetade där på somrarna, i byggen, trädgårdar och så vidare. Och sen vandrar man hem på hösten. Hemma i byn skötte kvinnorna i stor utsträckning gården. och Det förklarar en del till varför kvinnorna har alltid haft en så stark ställning här i sidansbygden. Men därifrån så hämtar man impulser och man hämtade kunskaper. Man studerade målningar när man var i slotten. Man lärde sig framförallt att uppskatta den egna friheten. Man var inte... Bunden till någon gods eller till något eh, större eh, företagsverksamhet utan man var sin egen. Man hade sin egen gård och så vidare. Det där i sin tur också, den här egenartade kulturen, gjorde att de allra första turisterna. Redan på 1700-talet hade de sökt sig hit upp till Siljansdalen. Men framförallt så kom de på 1800-talet. Det var också en rörelse då att man försökte hitta Sveriges hjärta som man hade föreställt sig fanns här. Det ska jag säga, agrara, eh, livet, stillheten, eh, det, mina långsamma tempot på landsbygden. Och det gjorde att turismen började få ganska stor volym redan på 1800-talet. Sen ökade den med ångbådstrafiken. Vi fick järnvägen i början på 1900-talet. Och man förbättrade också vägarna. Vi får komma ihåg också att man måste se den här bron eh, 1800, 1925 över Dalälven här. Det är inte minst ett sätt att, att få bättre kommunikationer också ner mot södra delar av Dalarna. Sen har vi en annan rörelse som vi inte ska glömma bort. Och det är det att från 1800-talets mitt så sökte sig många författare och konstnärer hit upp. Eller till västkusten eller längre upp mot Norrland. De hade studerat i Tyskland och Frankrike och nu så hade de upptäckt den svenska landsbygden det nordiska ljuset och man flyttade då hit bland annat och till Värmland. Stockholms skärgården är naturligtvis ett viktigt mål också att komma ihåg. En av dem som kom ganska sent för övrigt det var Gustav Anker krona. Han var född i Huskvarna 1869. Han var utbildad i Tyskland. Och över hela hans produktion, han var målare, så är det ett nationalromantiskt skimmer. Han eh, målade mycket karoliner, alltså Karl 12 soldater Han hade hästen som ett favoritmotiv. Och han var dessutom en mycket god skribent- han var en god talare och en ytterst charmerande person. Han fångades ut av den här kulturen och det visade sig att det skulle bli hans livsverk. Det han såg det var alltså småbondekulturen, hantverket och den lilla skalan betydde väldigt mycket för honom. Och byarna, bystrukturen och han var den första som verkligen upptäckte värdet i dalmålningarna. Så han, man kan säga att han inrättade sitt liv som en sorts räddare av en försvinnande småbondekultur. Och han skrev, han hade en egen tidning, den gick inte så bra, men, men i vart fall, han skrev åtskilliga saker. Och bland annat så var han ofta engagerad att skriva deviser. Korta uttalanden eller, eller jag ska säga, formuleringar som berättade någonting om om eh, samhällsynen. Bland annat så Ett par stycken sådana kan jag väl nämna Ur forntidsgrund Ska framtid spira Eller som arbetet Från fädren vi vårda Ska framtiden börda vårt verk Och jag kände ju också de, Devisen Över målet i Mora I fäders spår För framtidssegrar Det typiska är där att han alltid griper Tillbaka på på det gamla det är på den gamla grunden vi ska bygga och han hade en mycket stark känsla för att just det här äldre var utvecklingsbart han är inte en reaktionär som ser tillbaka utan han är en, en person som vill ta tillvara de erfarenheter man har i formgivning i skala i tekniker och det vill han bygga ny kultur på Vi ska eh, fördjupa oss lite grann i Anka Krona och hans insatser. För att de är så grundläggande. Eh, så man kan säga att Anka Kronas skugga kastar eh, över hela hemslöjdens tid här i Leksand. Och han är en av de mest betydelsefulla gestalterna för utvecklingen av hela läxan. Han samlade i 1904 en grupp och de byggde upp en utställning. Alldeles omedelbart när den var slut, det var en sommarutställning, då samlades man och bildade Läxans hemslöjdsförening. Han byggde sig en timmerborg kan man säga på holen i Tellberg, det var omkring 1910. Och han bildade Dalarnas hembygdsförbund 1950. Här i Leksand så lirade han sig med en industriitikare som hette Grönlund- som var en mycket duktig smed och en huvud taget en person. Man tog fram den så kallade tuppljusstaken och armatur och bly var det mycket för den här nymodiga elektriciteten. Det kom från lykter och man införde de blynfattade fönstren- det faktiskt han som införde här i, i Leksand. Han ritade hus- exempelvis församlingshemmet och Sockenstugan. Han uppmuntrade till att man skulle använda växtfärger om man byggde en växtfärgningsstuga i Hella, som ligger i, lite längre ner efter älven. Han ritade 1911 en, hemslöjdens egen lokal. Den finns inte kvar, men det var en liten fin och lokal han byggde. Han propagerade för ett ökat bruk av dräkten och i 30 år så stod han i ledningen för hemslöjden och även för hembygdsverksamheten. Han avled 1933 på Hålen. Det första världskriget var en ganska prövande tid och inte minst för hemslöjden. Men man klarade sig igenom det där. Han ordnade, eller jag kan säga att föreningen ordnade flera utställningar både här i Dalarna och i Stockholm. Och en viktig händelse på 20-talet är Albert Alms dräktalmanacka. Det är den, kanske den bästa bok som har skrivit om leksandräkten. den stod sig i 50 år, över 50 år och är den grundligande. Sen kom Kari och Kestiop's dräktalmanacka med David Textröm's akvareller och det är den som gäller idag. Dräkten är så komplicerad, det ska jag säga så rik att eh, man måste veta hur den samspelar med kyrkåret eh, där finns det bilder hur man eh, bör vara klädd på en, i kyrkan på helgarna. Eh, 1930-talet, var ett årperiod fylld ut av internationella eh, rörelser och eh, det var mängder utav utställningar i Rotterdam och Amsterdam, Paris, Delaware i USA, New York. Och Lexan var med överallt. Man ställde upp med sin textil, man ställde upp med eh, hårdslöjd, både i järn och koppar och tenn Och det var framförallt en stor årtionde eh, för textil i gammal tradition kan vi säga. Eh, man kom sen fram emot 1940-talet och man skulle kunna tro att det var en svår tid. Men faktum är att hemslöjning gick bra. Man var en prioriterad bransch. Man hade extra tilldelning utav ull och blandning utav ull och bomull som kallades kotolin. Man hade en, en hel beredskapsuppgift kan man säga. Stickning och vävning. Men det som skedde i stort det var att den internationella trenden drog ut. Eh, dog ut. Man, man, hemslöströrelsen blev mer inåtvänd. Och de lokala eh, manifestationerna, och det blev man, ska säga, manifestationer och utställningar på nationell nivå. Man får inte ut längre. Och på 40-talet kom också flera av våra mer kända turistsuvenyrer som kyrkbåten av Gocken eh, Jobs och eh, Söderlund. Eh, men sen eh, kom det även andra turistsovenier ut, av god kvalitet. Eh, man hade en annan tendens på eh, 40 talet nu och det var en otrolig utbildningsinsats. Man hade i Sverige mellan 800 och 900 kurser i vävning och spinning och stickning och så vidare och den utbildningen kunde man sedan bygga vidare på under 50-talet Nu var andra världskriget över och bilen hade börjat ersätta cykeln– –som det vanliga sättet att resa på semester. Det var så att säga upptaktsåren för massturismen– –som inte minst kom att gynna Siljansbygden. Sverige var oskadat efter kriget, samhällsekonomin växte– den offentliga sektorn expanderade ofantligt mycket, inom alla områden. Inte minst inom bostadsbyggandet och inom affärsverksamheten. Det här blev en möjlighet för hemslöjden att ta vara på en ny nisch i, i verksamheten, nämligen textil för heminredning och även för dräkter. Matter och gå belänger till den offentliga förvaltningen och invredningstextiler för vårdhem och sjukhem. Kyrkorna hade en utbyggnadsperiod det var mässhakar och korkåpor och altardukar till kyrkorna. Det här var den stora åren för hemslöjden 60- och 70-talen. Jag kan nämna att här i Leksand så hade man då 14 anställda och man sysselsatte årligen på heltid ungefär 35 kvinnor som sysslar med vävning, broderi, sömnad bandvävning och stickning i hemmena. Idag så finns det bara 20 hemslödsbutiker kvar utav ursprungligen 70-talet. Och en tredjedel av de 20 finns här i Dalarna. Det som var avgörande i stor utsträckning det var faktiskt att många stora varuhus och inte minst Ikea expanderade. De hade parkeringsplatser, de hade man kunde ta bilen dit man hade ett väldigt brett sortiment man slutade att handla i hemslösbutikerna och i andra specialbutiker. Och det där gör också att slöjden har ändrat karaktär. Istället för att vara en, ska jag säga, en helt nyttoproducerande verksamhet så blev det nu lite mer individuella prestationer och självförverkligande. Ni känner igen uttrycket från 70- och framförallt 80-talets debatt. Så sortimentet har strukturerats om från husbehovslöjd till mera tryck på den estetiska aspekterna. Inredningsepoken, den är i stort sett slut. Man gör visserligen textilier och så, men mera så ligger det nu på, ska vi säga, på prydnadsföremål, på souvenirer, och på den hårda sidan. Under 80-talet så upptäckte man återigen den förgängliga slöjden, det vill säga blommor och grönt, och Nytta aspekten som sagt, den hade tränkts i bakgrunden. Man hade utställningar i Stockholm eh, ungefär var tredje, var fjärde år sådär. De hette Slöjdsommar, Slöjden här, Slöjden härlig. Och dekorationer och konstantverk i spröda material som inte hade någon historisk varaktighet blev eh, kommit centrum. Det är en sorts uttrycksglädje, en individualitet, en, en diktning kan man säga i vind och vatten. I Leksand finns kvar stora delar av det klassiska sortimentet. Dräkten med tillbehör utgör ungefär 15-20 procent av försäljningen. Och ända är det 1940-talet så är textiltryck ett viktigt en viktig del i försäljningen. Men med tiden har den hårda slöjden brickor, metall, lampor och så vidare fått en starkare ställning. Och man, och man eh, utvecklar på det området nya produkter. Intressant är dock att konstatera att svartsticket och de vävda banden som är det finaste som läxans hemslöjd och har producerat genom åren. Det har fortfarande kvar en mycket stark ställning. Och det är det finaste uttrycket för vad Leksands kvinnorna har kunnat åstadkomma av konsthärdighet.